Quin merder. Tant de bo puguem resoldre aquest assumpte. Sí, tot plegat em fa venir ganes de veure. Si vols et puc oferir bombons de whisky. Passo. Va, accepta-no, ho, home. Me'ls ha regalat una dona molt atractiva. Què et passa? Fas mala cara? Ja no puc confiar en ningú. Què t'ha passat? Si vols, m'ho pots explicar. Jo hi confiava. Estava convençut que l'inspector Zeeman no em fallaria. Què ha passat? Jo hi confiava. I ara, l'única persona que em dona consol... ets tu. Monstra Pobles tenebres Estem davant la comissaria de policia de Praga, on ha tingut lloc un crim esfereidor. S'han trobat els cadàvers del comissari Hammerlik, l’inspector en cap Pàella i l’inspector Jana que han mort enverinats. Tothom es pregunta quin motiu deu haver sigut el que ha impulsat l'assassí a cometre un crim tan horrorós. Acorda el rumor que aquest crim podria estar vinculat a trames il·legals i exigents de la policia secreta. És possible que arran d'aquest incident, la policia de Praga es vegi involucrada. en un escàmbit... Ei, que, que surt algú! Ja se sap qui és l'assassí? És veritat que la substància utilitzada per cometre el crim és un relaxant muscular? Ens podria dir si el comissari Hammerlich també tenia contactes amb la policia secreta? Doncs... Jo no... Aquest cas té alguna relació amb l'assassinat de l'inspector Zeman fa una setmana? Bé, de, de moment encara l'estem investigant, aquest fet tan trist. Vol dir que la policia contempla la possibilitat que tots dos casos estiguin relacionats? No! El que vull dir és que aquesta és una línia que encara hem d'investigar. Els demano disculpes, ja n'hi ha prou. Ell s'encarrega de portar un altre cas. No xerris més del compte i fot al camp d'aquí. Sí, senyor. Quan pensen fer una roda de premsa. Quan tinguem més informació del cas ja convocarem una roda de premsa, fins llavors s hauran d'esperar. No ens podem. La no? no, no, no, no, dejà... sab saber què no no passa. Es vol tornar a interrogar, diu, i ja en començo està ben tipa. Emm sap molt de dereu. Els meus superiors m'han ordenat que torni a començar la investigació de zero. De moment ja he interrogat tots els nens que hi ha acolits als altres centres. Hauria de mirar de posar-se la pell dels nens. Aquestes pobres criatures han vist com en Petrov, que els havia criat com un pare i la dona de fer feines que els cuidava es morien davant ser un mateix. Encara ara n'hi ha que tenen malsons a la nit. Vull que se n'oblidin el més aviat possible. Però... dubto que una cosa així la puguin oblidar mai. Tenint en compte que han assassinat una persona que s'estimava molt. Quinze minuts per nen. I vagi molt de compte amb les preguntes que fa. Entesos... Sí, ens ho passàvem molt bé, vivint allà. El senyor Petrov i la senyora Anna eren molt bones persones. És clar. Ara m'agradaria fer-te unes preguntes del que va passar aquell dia. L'home que us va venir a visitar, el senyor Grimer ja havia vingut abans? No, era el primer cop. Tens idea de per què va venir? No ho sé. El senyor Petrov i el senyor Grimer et va semblar que s'avenien? Doncs... No semblava que fossin molt amics, però... Què? Parlaven de coses complicades. Vosaltres enteneu una mica l'alemany, oi? Sabries dir-me de què parlaven? Deia que aquell lloc no tenia llicència i que ho denunciaria a la policia. Això. Això ho va dir el senyor Grimar? Sí, també va dir no se sé queda l'educació i d'un experiment. Un experiment? I què més? No ho sé. Si no te'n vols en recordar, no passa res onze. Van parlar del Kinderheim 511. El Kinderheim 511? I van dir què era aquest lloc, tu saps? No, no ho sé. I vostè? Aquí no hi ha cap orfanat que es digui així. Oh. Pel que fa al senyor Grimar, com era aquest home? Home. A tu també t'ho sembla? Vam jugar junts a futbol. No era gaire bo jugant, però... Em va semblar que s'ho passava molt bé amb nosaltres. El patata no sabia fer cops de cap i va caure de cul. Sembla mentida, però era més dolent que l'onze. I sap què més va fer? Antoni, m'han dit que quan vivíeu en aquell orfenat tu eres el líder. És veritat? Jo no era el líder. El que passa és que era una mica més gran que els altres, és això. Et vull preguntar coses d'aquell dia. Del senyor Grímar? Eh? L'Onze i Lizzie m'han dit que els havia preguntat coses del senyor Grímar. Ah, clar. I què en penses? Era molt bona persona. Que potser sospita del senyor Grímar o què? No, no és que en sospiti, però... El senyor Grímar no és l'assassí. Va estar jugant a futbol amb nosaltres i quan vam tornar ja havien mort el senyor Petrov i la senyora Anna. Ja ho vaig dir a la policia, això. Miri, quan vam arribar vam veure una noia rossa molt guapa que sortia de casa. Que el volen detenir? Aquí? El senyor Grimar. No, encara no està decidit. Estem investigant. per trobar-me amb ell. Li vaig prometre que aniria i vam quedar en un lloc. Què me'l voldries dir? Sí. N'estàs segur? És possible que vagi i el detingui? Tant se va, l'estic segur, que ell no mataria ningú. Ei! Hola! Quant de temps, nois! Què? Com va, eh? Ens va molt bé! Voleu dir que no us heu fet un far de plorar? Ell s'ha pixat des cops al llit! Ei, doncs jo em pixava al llit fins i tot quan era, era més gran que, eh? que tu, I ja ho veus! Eh? Què? Oh, oh, de veritat! Oh, no, de no, no. Escolta, Antoni, has portat allò que et vaig donar? Gràcies. Veig que ho ha sabut guardar molt bé. Això és una cosa molt important que em va donar el vostre avi. Bé, doncs. Tinc una mica de pressa. Cuideu-vos molt, eh? Juguem a futbol, senyor Grímer. Uh, us sento molt. De debò que no tinc temps. Els hi vull presentar. Són els nous amics que he fet aquí. D'acord. Però només una mica. Visca! Visca! Molt bé! Vinga, va, ara, corre! Passa-la! Doncs l'han I Quina manera de triplar! Té! Renoi, em rendeixo Té, va, per tu Vostè deu ser el senyor Grímar M'has vingut a detenir? Hi ha nens al voltant. No se t'acudeixi treure l'arma davant d'ells. És vostè que m'hauria de donar a mi l'arma que du. Jo no em porto cap. Se n'ha desfet? No, senyor. Jo no n'he portat mai cap d'arma. Vostè va assassinar l'inspector Zeeman? No ho sé. De fet, em van torturar i estava mig mort. Les ungles... La pistola no la vaig disparar jo. Els altres dos és possible que els mateix jo, però... no me'n recordo. Senyor Grimard! Vinga, jugue amb nosaltres, va! Ens falten jugadors a l'equip, sisplau. Deixeu-me respirar, home! Estic rebentat, no puc més! He sigut jo que els hi he demanat als nens que li diguessin per jugar a futbol amb ells. Fa estona que l'estic observant. Ah, I què et sembla? Et sembla que sóc l'assassí? No ho sé. És que últimament ja m'han traït moltes persones i jo ja... ja no sé què pensar, no sé en qui confiar, li dic la veritat. Només es pot confiar en un mateix. Al final l'única persona a qui pots confiar ets tu mateix. No em penses de tenir? Escolti. Em, em promet que no fugirà? Això sí. Digui, mon sallotge. Hotel Pafla, habitació 302. Quan sàpigues del cert que sóc l'assassí, vinem a buscar quan vulguis. Vull que la guardis tu. Em sembla que és la causa de tota aquesta sèrie d'assassinats. És la clau d'una caixa forta d'un banc. Aquest rètol, dius? <ríe> doncs té una pila d'anys. Em sembla que era el rètol d'una taverna que hi havia aquí fa uns 200 anys. El local va desaparèixer, però el rètol va quedar penjat aquí. Està completament descolorit, però avui en dia és un punt de referència d'aquest carrer. Ha sobreviscut a la guerra i a tota mena de calamitats. Fins i tot a l'incendi que va haver fa 10 anys. I tu, aguantant el pas del temps. Un incendi? Sí. En recordo que en aquell pis hi va venir a viure una dona amb una criatura. Era una dona molt guapa, però feia cara de pomes àgares. No sortia mai al carrer i diuen que feia servir un nom fals. Un bon dia va aparèixer un cotxe negre aquí davant i se'ls van dur tots dos de cop. No ho sé del cert, però pel barri corria el rumor que aquella dona era una activista rebel. En aquella època era molt normal això, començava a ser el final de l'època comunista. I regnava el terror Eren uns temps esgarrifosos No era gens estrany que la gent desaparegués de cop M'agradaria saber si els nens que acompanyaven aquesta dona Eren bessons, se'n recorda? No, només tenia una criatura Tenia una cara molt bufona Era un nen o una nena? Ai, caram, doncs mira, ara que dius no ho sé um, Hi ha nens que quan són petits no saps gaire què són Suposo que amb la mare no s'hi podia fer res, però tothom li va saber molt de greu que se'n una criatura innocent. I llavors hi va haver l'incendi. Ens pensàvem que el foc havia començat dins d'un pis buit, però llavors vam descobrir que la criatura era allà dins. Eh? Segurament haurien alliberar només la criatura. Potser va tornar aquí, devia tenir gana i va encendre el foc per cuinar alguna cosa. I què va passar? Si no em falla la memòria, la van salvar del foc i després va desaparèixer. M'agradaria saber què se'n deu haver fet. Creu que és possible que fos un dels bessons? Què? Suposem que un se'l va emportar i l'altre es va quedar amagat al pis. Doncs home, sí, si ho penses així, és possible. Però es pot saber per què insisteixes tant en això dels bessons? L'home que em vas aconsellar que investigués, en Grímer, el llargarut, em sembla que no és l'assassí. Vaja, ho sento, sóc. De fet, jo no sóc ningú per donar-te consells. No sembla mala persona. Mentre li seguia la pista, m'he donat de moltes coses, saps? Mira, al principi m'ho vaig prendre molt malament perquè volia venjar la mort de l'inspector Zemen. Però mentre investigava, vaig saber que l'inspector Zemen, que tant havia admirat fins llavors, de fet era un... de fet era un corrupte. I per acabar-ho d'adobar, el comissari i dos superiors meus s'han mort enverinats. Quan vaig saber que els havien enverinat, no, no vaig saber què pensar. No ho sé. Em plantejo fins on poden arribar les tenebres d'aquest món. Les tenebres? Diuen que darrere de tot això hi ha la policia de l'antiga Txecoslovàquia. Era una organització que depenia del Ministeri d'Interior i era un instrument de la Unió Soviètica, però fa 10 anys, durant el procés de democratització, es va dissoltre. Els dirigents els van jutjar, però n'hi va haver que van passar a la clandestinitat i ara continuen intrigant per recuperar el poder que tenien llavors. Fins i tot jo estic al corrent de tot això. El que no entenc és per què hi ha d'haver tantes víctimes. És veritat que darrere d'aquest cas només hi ha la policia secreta txeca? Sí que arriben a ser profundes les tenebres que s'estenen pel país que hi ha al costat del nostre. Ja no puc confiar en ningú, però el senyor Grímer em va dir que al final l'única persona que un pot confiar és un mateix. I després de dir-me això, em va confiar una cosa. Ostres, perdona'm, no paro de parlar de mi. Encara, encara no sé ni com et dius... No, tranquil·la, no cal que m'ho diguis, si no vols. Fins ara sempre havia cregut que un cop sabies el nom i el passat d'una persona, podies confiar en ella. Però quan estic amb tu, puc parlar de qualsevol cosa. Els meus pares eren professors. El pare militava a favor de la democràcia i estava fitxat per les autoritats. La meva mare em va dir que es va separar d'ell per assegurar el meu futur. Quan li vaig dir que volia ser inspector de policia, la mare s'hi va oposar. No volia. Per què vas decidir ser inspector? Te'n recordes de què deien els meus amics l'altre dia al bar? No em diguis que és per les sèries policiaques. I tant! És que era petit que era el meu somni. Sempre jugava a fer de policia. Bang! No te'n te riguis, va. Ho sento. Oh. Uh. Escolta, qui és allò que et va confiar? El El què? Abans has dit que aquest tal Grímar et va confiar una cosa. Ah, és la clau d'una caixa forta d'un banc. Una caixa forta? Pel que va dir, es veu que hi ha una cosa que té molt de valor. Te'n recordes del cas d'en Petrov, l'alemany que portava un orfenat il·legal? Sí. Doncs es veu que a la caixa forta hi ha els resultats o alguna mena de documents d'uns experiments que en Petrov va fer amb persones i això es veu que és la causa de tota aquesta sèrie d'assassinats. No diguis res. D'això no em pots dir res, ni a la policia, ni a ningú. Però és que... jo no puc fer res tot sol. Necessito ajuda. Pensa en la teva mare. Saps per què la teva mare no volia que fossis inspector de la policia? Tenia por que... que et passés res. Això és molt perillós. Per això val més que no ho diguis a ningú, em sents? Jo també estic amoïnada per tu Igual que la teva mare oh. Oh. Oh. Oh, Perdona Em dic Si vols saber com em dic Em dic Anna Anna Lieber Anna Quin nom més bonic. Vaja, no sabia que fossis a Alemanya. Ja ens veurem. Ah, ah. Bona nit, senyor Tarnca. Ah, hola, Anna. Quina nit més maca. Hola, Anna. Bona nit. Bona nit, senyora Llarca. La clau d'una caixa forta. Episodio 45. El rastro del monstruo.